Seluruh jazirah Arab, suku-suku Arab ketakutan dengan Nabi SAW. Maka mereka berbondong-bondong kepala suku dengan orang-orang sukunya datang ke Madinah lalu mereka mengucapkan syahadat. Saking padatnya pada saat itu Madinah, sampai tidak ada tempat untuk jalan. Jadi penuh dengan manusia, mereka ucapkan syahadat. Makanya Allah mengatakan, Dan kau lihat orang, seluruh manusia. Ya. Mereka masuk dalam agama, Allah berbondong-bondong. Nah, pada saat itu mereka datang syahadat, mereka pulang. Ada yang cuma datang syahadat, pulang, enggak pernah belajar apa-apa dari Nabi SAW. Sangking banyaknya orang. Nah, setelah Nabi SAW meninggal, orang-orang yang masuk Islam, yang Nabi tahu ini syahadat depan Nabi. Dia datang syahadat depan Nabi. Lalu pulang. Nabi SAW pernah lihat orang ini. Dan tetap diistilahkan sahabat, karena melihat Nabi SAW kan. Mereka pulang, ternyata setelah Nabi SAW meninggal, mereka menolak membayar zakat. Dikenal dengan maniuz Zakat, yang Abu Bakar akhirnya perangi mereka. Mereka turut syahadat di depan Nabi SAW. Lalu mereka pulang ke kampung-kampungnya, ternyata dengar Nabi SAW meninggal, mereka pikir zakat itu hanya diserahkan ke Nabi, enggak usah diserahkan lagi kepada khalifah setelahnya. Artinya mereka mau hapus zakat, zakat hanya di zaman Nabi SAW saja. Maka Abu Bakar pun akhirnya memerangi mereka. Waktu Umar mengatakan ya Abu Bakar, sabarlah. Kita kirimkan aja da'i ke dia. Ke mereka. Kata Abu Bakar. Hai Umar. Ka, ka, saya. Kalau saya. Eh, saya pernah mendapatkan kamu di zaman Jahiliyah seperti singa. Dan kenapa saya temukan kamu setelah Islam menjadi pengecut seperti ini? Kan dia bilang tidak usah kirim pasukan. Kata Umar. Umar lihatnya baik. Kirim da'i. Kata Abu Bakar tidak usah. Saya temukan kau dulu seperti singa di zaman Jahiliyah. Semua orang kau mau terkam. Sekarang setelah Islam. Kenapa kau jadi pengecut begini? Maka Umar terdiam. Lalu kata Abu Bakar kalimat yang akhirnya Umar akui. Saya demi Allah akan memerangi siapapun yang membedakan antara sholat sama zakat. Dan siapapun yang menolak membayar zakat ke pemerintah. karena itu kan pemerintah setempat pada saat itu. Dikumpulkan lalu Abu Bakar yang bagikan. Yang menolak pembayaran zakat ini. maka saya Yang dulu diserahkan kepada Nabi SAW. Walaupun cuma seekor kambing. Maka saya akan perangi mereka. Lalu diutuslah pasukan dan diperangilah oleh. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Padahal ini pernah menjadi sahabat Nabi SAW. Tapi ternyata mereka meninggalkan agama Islam. Mereka menolak zakat. Jadi makna daripada sahabatku ini bukan berarti sampai di sini hadisnya. Perhatikan lanjutan hadis apa. Setelah Nabi SAW mengatakan wahai Rob, mereka para sahabatku. Maka dia menjawab dia di sini Allah. Ya, Karena D-nya diganti kata-ganti besar. ya Huruf besar di sini berarti Allah menjawab. sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan sepeninggalmu. Jadi maknanya di sini apa? Setelah meninggalnya Nabi SAW. Orang-orang itu yang dalam histori disebutkan penolak zakat. Dan ada juga yang datang dari sisi lain. Seperti Musaylam al-Kedhab, Aswad al-Unsi. Ini orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Setelah baginda Nabi SAW meninggal dunia. Atau pada saat akhir-akhir hidupnya Nabi SAW lalu mereka... Melanjutkan keyakinan mereka setelah itu. Maka kata Nabi saw. Aku pun mengatakan sebagaimana dikatakan oleh hamba saw. Nasehat Nabi Isa as yang pegang buku ditulis itu ya ini masuk dengan hamba saw. Perkataan Nabi saw adalah Isa as. Karena ayat yang dibacakan nabi ini adalah perkataan Isa pada hari kiamat. Waktu Allah subhanahu wa taala menghadirkan Isa as bersama dengan kaumnya lalu tanya, Hai Isa, apakah kau mengatakan kepada kaummu sembah aku dan ibuku selain Allah? engkau berkata kepada manusia, "Takhuduni wa ummi min dunillah", demikian. Sampai akhirnya turun firman Allah ini disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 1, 17 sampai 1, 18. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku masih hidup di tengah-tengah mereka. Maka setelah kau wafatkan engkau aku atau engkau angkat aku kata Isa al Engkau lah yang mengawasi mereka dan engkau, ya Allah, adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau memaafkan mereka atau mengampuni, sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu dikatakan kepada aku, sesungguhnya mereka terus berbalik ke belakang dalam keadaan murtad sejak kamu berpisah dengan mereka. Jadi hadis ini menjelaskan tentang mani uz zakah Dan orang-orang yang Mengaku Nabi setelah Nabi SAW meninggal Perlu ini teman-teman sekalian ya Karena orang-orang Syiah menjadikan hadis ini Alasan kalau sahabat banyak murtad Abu Bakar tidak murtad Umar tidak murtad Semua sahabat di Madinah tidak ada yang murtad Yang murtad ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam Dan belum ada imannya Mereka yang menolak membayar zakat Maka diperangi oleh Abu Bakar radhiallahu anhu pun ada di antara mereka yang taubat ya, ada di antara mereka yang sempat taubat dan akhirnya kembali ke jalan Allah subhanahu wa taala. <tuh>